І від цорому ми не наважувалися звести очі. Від нас тхнуло на кілометр. Миші шастали в нори, а молоді сосни розбігалися по пагорбах і стреміли віддаля густими темними гребінцями. Жаби вискочили з ріки, мов, за кропу, коли я й дядько війшли у воду та побрели на глибоке. Щуки, вигнувшись лискучими, щойно шинованими колісьми, покотили по греблі в бік рибрадгоспівського ставка, карасішкан дибали за ними на вздогінці, на лопатих хвостах, буцім на ходулях. Довго дивився йому слід дядько Денис і раптом сказав без звичайного озлоблення, навіть з добрістю в голосі. І ці од нас утікають. По хвилі сумно додав. По самі вуха в лайні ми сьогодні сиділи, Михайлику. Я мовчав.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 дядько. Хай плеве за водою. Все одно у валці вже нам не бувать. А через ліс і в трусах перебіжимо. Він хапливо вилузувався з куфайки, піджака, ватника. Хай воно пропаде все пропадом. Не заплачу. А як тітка запитає, де барахло, скажемо, в лісі перестріли бандити і роздягли. Ех, Михайлику. Думаєш, дядько, і душу за копійку продасть? Хіба б не хотів я, аби і мене, як діда Кіндрата, на небо живцем зачерпнули? Тільки не витанцьовується. А хіба оновитися не хочеться, наче у пакульського отця Савки? Тільки ж ільжі на мені в три пальці, і жоден піп не допоможе. Звечора думаєш, завтра почну нове життя, чисте і світле вранці тебе стиснуть в автобусі, наче камсину боці. Потім вистрелять тобою з дверей, аж не сестя ти зі свистом два квартали від зупинки до водоконтори, лякаючи гав та горобців і збиваючи головою радіоантени з дахів. Нарешті падаєш на свій стілець і півгодини віддихуєшся. І поки ти віддихуєшся, хапаючи фіолетове, настойне на чорнилі конторське повітря, під'їздить до парадного ганку на конторській, кофейних тонів побєді, директор водоконтори. Такий же, як і ти, репаний пакулець Омелько-Омелькович. І скалка тобі в самісіньке серце. Чим ти гірший від Омелька? Тільки й того, що Мелько на кожних зборах у бухгалтерському технікумітовку воду вступить і дотовкся, що призначили його директором водоконтори. Тепер їздить на роботу в державній Побєді. А тебе в автобусі б'ють і тіпають, наче коноплі на терниці. І, поганенька, обивательська заздрість точить тобі душу. Розумієш, що обивательська, усе розумієш, а... Тут ще дора. Омельчиха в пакуль по на победі котить, а ми за нею пелюку ковтаємо. Не паси за ведючими очима чужого товару, бо свій розбіжиться, скажеш їй. І все те минуще. Проштрафиться, Омелько. Навикиштель його, і машину заберуть. І, може, мене замість Омелька настановлять і возитиму я тебе, дурюничко, на победі в твоє задоволення. Дора на те посміхнеться, скрива, наче рану сіллю посипле, а ти стоїш стовпом мальованим та й думу думаєш.